Gure gomita, aste hartu goizuntan Goizbergi saioan dugu, Josema Etxarri, egunon Josema? Egunon, Pantzo. Ordean ba, lehenik egen berdena, noiz danik egiten den egun hori? Bo, hau e, ekitaldi edo ekimen berria da, zen e, duela bi urte, beraz aurten e, irugarren aldia da aldi berezi bat, baina hori asisten 2008-2014an eta hori helburua du, pa ba, ba, pixkat e, e, kanpoko euskalduneri hau da asporako euskaldunen e, ba, izatea eta eta ordi dela jakitea eta beraz komunikabietan agertzea eta beraz alako eskertza bat ere egitea eta hobekio ezagutzea eta pixkat hori eta bai euskal herrian hemen emengo euskaldun eri zebekira eta gero honek badu oihartzun izagarria handia, ba munduko euskal komunitatetan eta euskal etxeetan. Eta aurten beraz izanen du gisa bereziuntan banean hirugarren aldea. Egan dugu, biztadena, gisa berezian, egoerak, oraiko egoerak lagaldatzen baitu, Ordean, nola ospatuko da eta ze, nola egiten zenbergo da lehenik aintzineko bi urteetan? Zer resta izanen aurten aintzineko urteetan batzena? Bo, izanen egia erran lehen ere egiten baitzen, hau da, e, munduko e, euskaletxe haun izetan egin, egiten baita. Orduan, hau da, e, sare sozialek eta pixkat e, interneteak eta bazuen bazentzia ba, izi garria ondia. Baina egiteziren hau da, hau hau da, ba, ba honarreko bi urteabetan egin izan dira, ba zerak, ekitaldi ba presentzialak, eta gero handik hori internetez zabaldu da ba mundura eta beraz hori. Beraz, e, aurten e, ezta gehien chienetan ezta posibilistanen hori horren or, ola egitea eta erabat eta eta zeinez eginen da ba birtualki eta beraz orduan ba sare sozialen bidez eta ba emanen dira alde batetik ba leku fisiko batsuetan eginen diren banean jende harron gutirekin eta eginen diren edo koordinatuko diren ba gauzak frango izan dira euskaletxeak konektatuko dutenak sareen bidez zera ba euskal hau da, ki kide, edo eien membru diren etxeekin, hau e, da, ba, familia bat bildu balin bada ba, esakinun, orduan konektatuko du ba, e, ba, zera honekin, programa honekin, eta orduan ba, batekin konektatuko dute, eta erran, hola e, ba, ari gira, honen, hau gira elgarraztu ba, gure familia honetan esakizte bat jende, edo, e, kuant, edo kantuz ari gira, edo emanen dituzte aldiberean ere, hau da, garabatu, hau da, aizieneko urteetako bagauzak, ba, e, E, gero historio ba, ba, ba, kontari, elkarrizketaren bat ere ba, ol, olako, mm, ol, olako aguzak e, baina lehen batzuk e, ba, zuzanean egiten manin bat ziren eta afariak, eta bazkariak eta olako aldiak e, ba, izanen aurten eta mm, tipiak izaten dira eta gehien txenak ez e, klub batean edo ez e, egoitza batean baizeketa jendearen betxeetan Ara, ikusi dut kopusatia dela, bideo batzuen bat uh, uh, egin denaz eta hori partekatzia gero. Ba, alde batetik, e, hau da, e, egun horren aitzin edo egun horretan, e, ba, Euskal Etxeen va ba, Facebook eta sare sozialetan emateko eta beraz egun horretako gitaldiak ekitaldi e, virtualak egiteko Ba, egin dira eta egiten ari dira eta biltzen ari ba hori balekokutasunak eta bideo eta klipak eta holako zerak alde batetik eta gero ere hori alde batetik baina gero bada beste ere ze hau da e, Eusko jarraizatik alde egin dute Euskal Txep bakotxari egitea edo da, labur pentxo bat, eta beraz ba bost minuta, edo abar ba, minuta koa bat igortzea eieri, eta eiek e, e, e, egin edutena, edo eiek egiteko xede dutena da, e, Euskal Etxe guztietarik, gauda munduan Euskal Diasporaren egun auspatu duten Euskal Etxe horietan e, garbaturiko hori e, ba, minutu batzuk hartu eta horiekin guziekin egitea e, gero ba e, klip, bueno, zera bat, hauda, e, dokumental gisako bat, ezta, ba zera, hori ba, e, esplikatzeko eta biltzeko munduko hainbat ba, euskalteetan egin diren e, ba ekitaldiak, mm. eta aurten ba gehientsienak izan hola virtualak eta izan hori barean e, ba, beraz bi, bi alde horiek dira. Mm. Az dos besesko likitas vincoba dira. Ba, Zenbakiri batzu, berbara, e, Joseba, zomatu e, euskaletxik ondatzen dira munduan? Bon, ofizialki badira dira berreunen bat, e, berreun mirian hor, eta gero horietarik ba, batzuk e, ba, izigarria aktibo dira, eta beti herri da bagozan egiten, e, beste batzuk ezain beste, bat dira ere, ba, ze elkarte horiek e, bolondresekin, mu, e, horitzen baitira eta orduan ba, biztanda bistan da batzuetan aktiboago dira beste batzuetan ez beste eta hori eta badia e, biztanda bistan da hundiak badira arruntzarrak eta badira, badira bad -ba, sortu berri berriak hordean e, euskal etxe izena bat da baina eh baditu arraitateak erre, desberdinak e, baina e, hori ba teoriaan berri horietarik ba guztiak ez dira, emendutan e, aktibo. Baina behar da, erran, aipatu e, dugu, duela e, ba, bi urte, da, aurten izanen dela irugarren edizionia onena, e, e, Euskal Diasporaren egunarena, e, e, eta gehien edo guztietan izigarri atxe ginez, izigarri kontent e, hartu zutela e, e, egungo ba, besta edo e, e, e, e, egungo Euskal egun honen egitea. Hau e, eta beraz, e, ikusi da, badela, egarri bat, edo, eta, eta bai e, e, euskaletxeetan, e, ba, ezagutuak izaiteko eta eien izena ere, eta eiekiko aitortza bat, edo errekonozimendu bat, edo, ba, hau da, eta euskaletxe, eta e, e, kanpoko euskaldunen artean, badela, sentimentu bat, e, ba, euskal herrian, ez dela, eien herritatea ezagutzen, eta, beraz, e, E, ezagutzen estelarik estela ere aski estimatua eta beraz egungo e, egun honek bali hori edo helburu hori, seide hori babadu hau da, e, zabaltzea eta edatzea eta berri ematea Euskaldunak badirela biztan da Euskaldarrian baina atzerrikoak ere hor direla, kanpoan diren Euskaldun hori ere hor direla eta leku hortarik Euskaldun direla Eta, e, beraz, ekarpen bat, eta kontribuzione bat e, eskaintzen diotela ba, gure munduari, gure euskal munduari, gure euskal herriari. Ados, eskertuko zaituko e, diosema e, setasun horik emanik, azken galdera bat, zuk, zuk nola ospatuko duzu, diazpore ospatuko duzia? <laughs> ba, ez dut egia e, e, horren, e, da, ez dut batera zera ba galde hori prestatu <laughs> eta ez dut pentsatu ere, hau da, egun horretan, hau da, lanean eta beraz ekitaldi berezirik ez dut eginen eginendutana izain da e, zera ba, beste batzuek egin ekitaldien berri eskuratu jakin eta hori ere buruz ba idaztea eta horien berri ematea. Hori, hori izain da ba nik partikularzki ba ospatzeko izanendutan e, manera. Ongi da. Mireste Joseba Etxegi. Eh zuri